بسم الله الرحمن الرحیم د دې آیات د پرونی آیات سره مناسبت دا چې دا ټول یو آیات دي هغه آیات او دا آیات یو آیات دي د معنی په اعتبار سره اخر حرمت ولا معنا د دې شرم لګې حرمت علیکم المحسنات اگر ټکی څنګه داغه معنا مونږ ټول سره وکړه حرام نشوي دي تاسو باندې مننده نه ګل تکیم دکټ معنا او حرام نشي دي په تاسو باندې المحسنات محسنات څه ته نو دلته د مراد هغه دشتنی کا خزر دشتینی کې خپل ځراکت ډېر شل پیری نکاو کې هر طرف تعبوزه وی تخته اوسه دشتینی کې خپل سر نکان نه کیږي زکا غا ډبل پنې کا کی نو مخاطرات په معنا د پاک دمنه باندې او په معنا د مسلمان امرازي او په معنا د شادي شدم راځي او محسنات د احسان نه د احسان منع تا کی او محسنات د حسن نه د حسن کلی تا کی نو مطلب د د شادي شو د خو جي د محقوزه وک په کلی کې باندې د بل په نکاح کې را باندې نو د دې وجنه دسر که زه پنځوس پرې نه کاو بل نه کان نه کې تر سوچ اول خاول دیت تلاک نی ورکڑا ده تلاک نی رفت عیدت نی تیر شوی ورک عیدت کی دن بیان نگی یادا لعول خواهن مل شوی نی او د ملکی دون عرص تو سلور میاشتی او لس رزی نی تیر سلور میاشتو او لس رزی نمخ مثلا سلور میاشتی او نه رزی بعدی وزر نکاو کلا نو دا نکان نگی خبرم زیحن درالگا اللہ فرمائی حرام کلی شوی دی پتا سو بانده دشتنی که خزی شادی شده خزی من النسائی دخوزنا اللہ ما ملکت ایمانکن مگر آغا دشتنی که والا ملکت چې جستا سخیلہ سننے مالکن شوی یو قسم خزی آغای چی پا جنگ کی اونی سلی شی دکاپرانو نا کیت شی اوراوست شی او بیاي د مجاهدين المسير اراي مجاهدين کي تقسیم کي نو دک جي نه کاپران نه لې سولشيوي دي او دشت نه کالي اخواندان الطب د کاپران په ملک دي اگر چي ژوند دي مسلمان صلی را عليه و سلم د خزنه پيدا اغستل بغیر د نکاح کول نه جائز دي نکام نه نه نکام شر نکام لازم نه بغیر دی نکاح د اغنا پيدا او شرط داغی دا پاردی او شرط داغی دا پارداری چه کم سی کم که اغا زوات الحمل وی انہی پگیڑا بانے ما شون وی نوچه حمل اوزے گئی بیا مجاہد تینا پایدا آغسته او که حمل دارا نئی مو آم بیماری رازی نوچه یو بیماری پیتی رشی نو بیا مجاہد انسان لرداغی نا پایدا آغستل بغیر نکاو او دکو ایجا د او د ماهر د کیسو ک تارونه علاوه پيدا غست جاهز نو دام دشتې نیکاره دا خدای کی کی او دی بل کی پرکښدا بل آزاد خزره او د کپرانو نه نسلی شوی خزره نل پرمای حرام پر شوی دی په تاسو باندې اغبی بیا نه چې دشتې نیکای د خزنه الا مگر اگر دشتې نیکای والے چې وینځي دی ملکت ایمان کوم او د مت لاندرا لې د خلاصونو دکا پیران نمپ جنگ کیونی سلی ناو کدشتی نکا دی نوم ستاوز دپار روا دی بغیر دی نکا کو دی و پشرت دعیدت باندی چی و دو پشرت دو یو بیماری باندی یاکا حمل والی چی حمل ہو زی نو لکا اصل مسئلہ چې دا کابرانه نه کې شي نو په دې کې څرا د دوی نکاح وای کی ختم شو بس کافر الته پاتې شو دادل تر هغه وای کی د دوی نکاح ختم شو اوز صاحب وسلم نسبیت ابو سعید خدری سنروات نبی علیہ السلام او تاس طرف ته کسانو لګل نو ان تکي غي زنانو نيسه لپاره جنگي مسلمانانو جنگ او تاس او دا غی خاندان جوندیو چیکله صحابهو کړه تقسیم شیغوینځي او صحابهو دل اون تکي خاوندګان لږه غري دا غی خاندان هجوندې دي ا او دي سره مغ تعلق ساتي نال الله تعالی دک آیات و نازل ک الا ما ملکت ایمانه اگر چې خاوندان جوندی دي او بیا د علی سره تعلق ساتل جہیزی دک وینځه په کومه نل دپولو بارکی فرمای چې کم ذکر شو دا جمله ختم کتاب الله لکسترا ده کتاب الله علیکم دا سوم را دسوان لسو حرام شي وي خو ذی شوي کتاب الله علیکم دا لیک د الله دې پتا سبحان دې دا فرسکول د الله دې پتا سبحان دې دا دیب حلت او حرمت دا چې کومه حرمت ذکر شوه دا حرمت الله تعالی پتا سبحان دې لیکل دې دا فرض دې د دې نبازان بچکوي کتاب الله مطلب دا شوی کتاب الله علیکم لیک کړی دی الله تعالی او دا لیک او پریزغه الله د پتا سبحانه دا پر اس حکم دی د دې زنانو نبازان بچکوي ورته الله فرمایو او حلل لكم ما وراء دا چې ذکر شو سوارلس او حلل حلال للشيء لکم تاسو دا پاره ما وراء ذلك سوار لسنا العلا اولي حلال اني کوم سوار لذكر فيه لدين علاوه و یو خبر ذکر کی ذہن کی کيده د دین علاوه تولي حلال اني بعضه نورې مشتا هغه حدیث رسول محمد صادق ته اغنا دی لکه پرنداس ته ما بخپله بیان شيرازی خو او رزایو پور ذکر شوی است. حالانکی رزایی لطشوی او ده کنگلی رزایی پور شوی او رزایی ماسی شوی دیتونو سر نکاح حرام دار. در اشتی نکاح خده میتتا عوض دکر کرا. در اشتی نکاح خده رفتو چی عدتی، چی عدتی؟ که خون وپاد چی عدتی؟ در اغیر سر نکاح حرام دار. اگر دیتی سوار لسو کزی کرنه. سارای مرش رخز عدت کرا در اغیر مطلب مدا ده چه وحل لكم ماورا ازالیکم مطلب دانه ده چه دیسوار لسونا علاوه طول جه دیسوار لسونا علاوه چه کمی احادیثو که دا حرمت ثابت تک ورای حرام دی کمی جی میره نو دا حدیثونا علاوه یاده حرمت دل تراغلی یا حدیثو که حرمت تراغلی دا دینا علاوه خزستان سو دا پرخلالی اگر اغام دا سه خلالی نیدی خدا اگه دا پار شرطونه دی نو قرآن اگه شرطونه دیکھر دی یو شرط خو اغدا دا انتب تغو بی اموالی تاسو با طلب بکره طلب طلب کول خضا نو ایجاب قبول طلب دیکھن خبرم غیر انترالا سڑا مندهو ناخره که غاله کی دی قبولیت کی من دی وی کله په یو خانه دان ګرځي کله کی ګرځي کله پردو کی ګرځي نو بس چاړه کی دي طلب دی کنا طلب دی ایجاب او قبول دان طلب د چته مجلس کنا ستاسو د دې تا قبول ما قبول کړه نو لول بیا قبول شي ابتغاء تلکل ایجاب او قبول دا شرط ته ها دا موږ چې ورتاويتا قبول کړه او ما قبول کړه دریمشان به اموال کوم په مالنه فلصره باندې تلک کوي د مال او دا که د مال مسلې ته مونږه مہر وای خبرم زین درازین اې ته مہر وایو ترای کوي ته مختلف نمونه اجر نفز براش دلته کې مال نفز راوي او مونږه ورته مہر وایو اور اوبای کیو ته د کانپاز استعماللی نو دویم شرط هغه د نکاح د پاره مہر دی د دې کې د ودرې دایات سره متعلق کیو به کوم دا ډېر غلطه په دې خلکو کې مشهور دي چې ذہن نوځي مہر سور په کار دی دا مہر سده طاره دی او کم سور دی او زیات سور دی دا نه اصل دی دانه چې دا پتا خرڅه شو اوه د تاسو غلامه دا ومنځ دا وکړه ته ارز نه کوي ته په لابل کې پیسو باندې واسط داسې منل چې مننه محترم دي دا مہر داغي بدل په ارز دا, دا په پیسو لکه دخر واسط دمن هر چون کې خام حد ده أغنه قاعده اکلینو د ذک پیدا او گویا که یو بدلون ده او گویا کستا کورت یو ملمان رالا نو خامها ده ملمان اکرام او اعزاز پکاري نو گویا که دا اللہ خلا ده اغید پاری او اکرام او اعزاز مکر رکڑی بیا خامها اکرام او اعزاز اغدا سی پکار د کس مناسب پکار ده اکرام او اعزاز ده هر کس مناسب ده تا سره مسئل ده مسئلن یو نو سڑے راگی نو توارے چرگل علیہ ګورنده پر تا راغنه چې سټ تیاري کې و تاګري کرام او اعزاز ده هر کس د موافق ده د دې وجنه اصل مسئله محرمه سن لې کته د خزه او اعزاز محرمه سن لې ګویاږي محرمه سن لته وي لګي او خزه دا یو جنه د اوادش او محرتاسو نه هیڅ شتاه نو داغه د پاره بتو کو د دې په خاندان کې د دې جنې سره قدیم کې په حسن کې کمه برابر جنه ده چې داغه کومه مہر مقرری باندې مشاشه د دې د مخه مې سې چې خاندان کې ني بار خاندان نږور چې داغه جنې چې د دې سره دین دارا کې حسن کې وګیرا کې برابر د داغه کومه مہر دندې مہر شو کتان یې شن بیا د دې جنې په شان چې بل جن داغه عمر مہر باندې و شریعت دام اجازت در کل ده چه تا اکرام مقرر که چه دا اعزاز او اکرام تا مقرر که مقرر کلشی و جنه پی راضی چی نو دام بیختر خبر دا <coughs> نو دام بسو بس ری شریعت دا زیاد دا پارا پیمانه نا دیکھے تیخو لس کروڑا کی دا چور کولش ایر بونه کربونه کی دا خدای کم د پاره شریعت یو مقدار خوله دی چې د اغې نه نا کم ناجایز او کته د اغې نه کی خاوډ نو دک بدر با بند راځي د اغې نه کمیږي او اغه کم مقدار په حدیثو کې راغله د اغلس درهم لري او د لز درهم مراد د انو جوس پاتیش کې درهم چلیږي نو بس دیکولو زره پور کا د لز درهمونه مراد د اغه زمانه د لز درهم د چاند وزن دی د دینار باندې سونهو درهم باندې چاندو دا هغه چاندې چې وزن جوړیږي نو دا هغه چاندې د دې زمانې چاندی به سو توله راغې پیښې نو دا هغه زمانې لکه د لس درهمونه یو توله او نیمه ماسې چاندی جوړي نیمه ماسې ماسې ودا کوم ماسې وداه زګم درې تولې شو درې ماشې کم درې تولې چاندی او چاندی زما په خیال تقریبا نن سبا چې نو چې 2000 روپے کې واچنه 2000 روپے یو شي او د 7.554 ریښه 2.27 کوزر کې نه تقریبا تقریبا کم نه کې تا 500 روپے مہر کې حدود ځنه بعض خلکو خبره مشوره کړي ده مخرج شرعی وکړو شریه هر سورې 500 روپیه ده خبره رو غلطه ده دي ده کې دوغان پیدا خلک کي یو خو شریعت چې کم مقدار کم مقرر کړي ده اگې نه کم کم مقدار کې دې ویدا نارواو اهد دې د دې چې شریعت د کم مقدار اوبو مقرر کړي نه شریعت کوئی جدا دینه برکت ده مثلا د کوم چې راوښت په زر باندې چاندی والے دساڑیسا تائیسا و نتب بڑک دی لزرک دی شرزرک دی پانزوزرک دی لاک دی دو لاک دی تول محر شرعی لیکن باز علاقوں کی او رسم مشور دی بکی دی مار دی محر شرعی دی سور پانزوز روپے نو گویا کہ دادا دی خضی یا توحینم شپا کی کمین شا بل شریعت چه کمشه مکارکل چه دا دی نکم بني که دا دی نکم دی کی خود انو اون با دی پوری دیتا گو ریف پر مقابتا حالانکہ نبیر صلی اللہ علیہ وسلم دخل اللہ مہر چھ مکررگلو دفاتیمی بی بی اگر مکررگلو پینزو سو درہمان او در پینزو سو درہمان جوڑی گی ایک سو اکتیس طولے او دریم آشے ایک سو اکتیس طولے چھ پزر روپے تلو چھ منو ایک لاک تیسزار روپے شو نبیات چھ ہم آشرائی شرائی نو شرعیه وون شرعیه و ګډا وکړه چې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم په اتباع کې دا نو بلې لور کوم مہر یې اخره ا مہر کې د برکت وله مہر ار یو مہر شرعیه او ځخه محاتو چې مہر شرعیه مہر شرعیه نو بیا دا برکت والا مہر د نبی رسول الله کې نو کم سیم د 100000 روپۍ څخه د پسا د اکیر دا غلط خبره ده دا, دا غلط خبره ده ار مہر مہر شرعیه کوم رقدرې کار دې کم سیم چې د 2 تولو او دونیو ماشونه چاند ده ده قیمت نه ار زمانه کې کم قیمت وی د اغه نه په برابر باندې وی خبرم زه هنده نو به حال دغه خبره ده الله وکي تلبي کوي نو مال به مرکم به اموالکم په مال نستاز پر دې مال باندې ورکه به اموالکم سن حرام حرام درځه مکړي او ویل ورک استاد خپل حلال مال دغه چې الله ذکر کوي محسنین غیر مسافحین تاسو محسنین دلته د دا محسنین آغا مانا <coughs> دا چکا ما تیر شوا وادکا ان کیا دا واده اراد دی اراده اراد داوی چھتا وادک ہے صرف پن مستقل وادک ہے او صرف سرزل ساتل او بیا ہوا پس کول لی وادکول او درین غیر مصافحین زنا کو ان کی نئے زکا پدیر تبہس کم پدیسر متعانا اللہ تلا اختراز متعینا چه متعانی متعانیو عقد دے زمان جاہلیت اسلام کیم سبق کی جائز ہو گیا ناجیش بیان کن زنا کو کی نئے پاک دامنی اختیار ہون کی نو سلو شرط شو او یو شرط بل دے صورتي مایده کی براش انشاءاللہ ولا متتحی بی اخدان تفت ٹوٹو پټیارانه كونکینه مطلب دا ریکا وخت راکې امام خبره وکي چې تاسو په یو جنننه سکول ولا چې رغه سي قوم باندې ولا سر نکازو والا مرکز کما په کې سره دو ملګری مونږ شریک کلو دا نکازو کی نو دا سی بنی خان پپٹا باندے چی بس سر بغا اعلان اونکلشی نن نیکا باق کارک یا کم کم یو سڑے او دو خزے او بند دا دے چی کم سی کم ولی خبری دا دا ولی دا پارے اعزاز دے شراپت تے دانا دے چی اوزانان پپٹ پپٹا باندان لچزر نکاو کی نور تعلقات نظان بچکے اوزانا ستا لکات سا بی نا نا ذکر سوره مائده کې هغه ان شاء الله راشي ولا متخذی اخدان سروت الله او چې ګره تاسو پټي یارانی نیسون کینه نکاح کوم کیه زنا کوم کی نه الله وينو حلال دې هو بل مال بل د نکاح اراده بل د زنا نا. او یو شت البته دلته قران دوا الفاظ ذکر کړی یي واخدان لفظی ذکر کړی یي صفه لفظ ذکر کړي اصل کې خدای پاک او پدې کې د زمانہ mm -hmm. جاهلیتو په یو ډول رسونو باندې رب کړی زمانہ جاهلیت کې بعض چا ځا یې چابو او لداعت ورکو نه دعوت د قبل نو تاسو خوب وي هغه تب صفه او مصافحات دا ارته دعوت قبل او بیا تب انکارنه ناغیتا بی صفح هاوی مصافحین ڈکرنگی او بل مخادنت و مخادنت مخادنت بداو چی یو کسر تعلق ساتلی یو صلی بس مثلا دیو زنان سر تعلق ساتلی پپٹ یو زنان بوا بس دیو صلی سر بیپٹ دوستان کولا تعلق بیساتو نالاو چی نکا مقصود بی پٹ دیو زنان سر تعلق ساتل مقصود نوی یا د دیروز نن او سره د نکاح مقصد داني چې بس پټ پټ تعلق ساتل دي دیروز نن او سره نتا سو غیر مصاحبی دی اول متفقین احدان دی نو دا سلور ولا خبره ګوره په دې کې د نکاح مقاصد ته اشاره راغله نکاح اگر د دې لپاره چې صرف پګډمڼي حاصل شي پاکه خزت لټمه شي او داسه خبر تلګ نکړشي چې داغه پټه دوستانیارانه او دا خبرې چې هغه دواده تلمګاره انن څه باندې موږ په مشركه هوب صرف خایست تکلې شي نو دغه خبرې تنه شکایت لري هغه څنګه وی سره دغه یو خبره تکلې او دا ما یار پر ځول شي ورپسې الله ذکر کوي پمستنتاتم هغه چې تاسو په ګټه خپلې به په پس هغه استمتاتن بیمیچی تاسو پای دواغ لئے پاگیس را من هنہ دینا نفعاتو هنہ ورکے دے خضوطا اجور هنہ محروند پریزتن او دا لازم اجور جمع دا اجر دا دا اجر یومانا مزدوری وبدلرازی نداد دے خضوطا محر دے اللہ ہوئی دا پرز دے دا بورتا ورکوئے چھے تاسو پر پای دواغ استا ندی تا خپلن مہر ورک نوبر دو خبرې کہ نو نو را دي یو چې نکاحه انه یم تبتو به اموالکم مال لمکرر اځه مل او چې پایداری دی واجبسته ته چې کله مکرر شو پایداری دی واجبسته نو تاسو ته ماده هم چې پره کلت ذکر شو چې بیا به طلاق ورک نشي بیا پور مہر ورکول او که یو کار وشو مثلا مکرر شو ګټه اون شو محکمه محکمه طلاق شو سړی تا نو بیا به سړی باندې نیمه او کنا مو قرار کشن دي پیدا واغسته شو نوبیا ماری مثال ا کوم مو قرار کشن ته پیدا وا کنا مو قرار کشن پیدا دی واغسته شو زنانه په خاندان کې به وګورې دې چې پیدا دی واغسته مو قرار نه بس خاندان کې وګوري او سلورم دا چې نه ته پیدا واغسته شو او نه قرار شو وره او تلا کوته مل اوسو چکه لا طلاق ملو شنو په اغه صورت کې اغه کې بیا یو جوړه جامه او خپل پکاري چې بس تر کور تراوستې شو نه مہر ਮੁکرشوي دی بس واپس شو نو په اغه صورت کې یو جوړه جامه نو باندې عدل تدای یو صورت ذکر دی چې مقرره دې اتا دې پیدام او غاستانه الله فرمای په اتوهن دهخذت ورکه اجورهن مہر له دې پریزتن او دا لازم دي چې پورا مہر بيا ورکه ورپسې بل مسئله ذکر کړي ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضه ان الله كان عليما حكيما تاسو دې اس ګنا نشته هغه چې تاسو په راضي شه په کمالو باندې یا زیاتولو زياتو باندې مستد لپاره سکوله مثلا ځان کوه کمالو زياتو دولا کوم قرار شه په دې کې ښځه پور تراوستای شو بس خذ دې دولا کې په تمام او دا لګ په کشنو مراقبه شي جائز دی سبونا پکینیشتا خذی پخپل ایو لاک مار پکینیشتا یا سلی لاک مہر ایو چی خذی پورتراوستا بارحال سلی تخشالی نصیب شو نو بیعورتوی لاک نا چونکہ ما لاک ایخیرے ستادا لاک وزیباند دو لاک مہر شو نو دام جائز دی خبران زیانترالا کئیر شو نو ام خذی خاونی رس تخپلو کی مکرر کولی شو خبران زیانترالی لله پرمای چیطات پر نکاح او کړه دا هغه نه رخصت کپکه موله یا په زیاتوله یا دخله په معقول اگر اذن وا نو پدې کې سو اس ګنا نشته ان الله کان علیم حکیم الا عین موله الحکمت والے دا آیات ختم شه ترجمه کو خو د آیات کې او خبره دا کومه پدې ځن کوې یو په شریعت کې او یو پو شریعت کی چکمہ گناتو ناغازینا داد دوالتا سو پیجنے یو پو ابتداد دی اسلام کی یو بلکس من نکاوہ اغیطا بے متعاوگی او دو متعی مطلب داو چھتا بے یو علاقیت لڑے مسلانہ تاوزان نصر تاک که اب تیل نکا کولا پیسی بڑے ورکڑے بس اب تب آن دو بہر آگی پیسی ور بڑے کلے نکاوہ حتم شو کمیاش دلو نکا اکڑا کدومیاش دلو نو پا ابتدا دا اسلام کی دا نکاوات تر جنگ خیبر اپوره پیر امبری صلی اللہ علیہ وسلم د خیبر پا مکابانده اعلان کو کچه دا خرامه بس دا بوسنا بیا پاتم کال بانده چکل فتح مکاو شو دا جنگی اوتاس پا مکابانده نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا اجازه وارکو بیا حلال شو. بیا خلکو آغا نکاوون شروع کو د دا پارا دا میاشتی دا پارا دا لسو رزو دا پله پیسه ویسه نه تواکه مہر او نکاحه پوری وا داغه رستہ به خبره ختم شو بیا د جنگي او تاس نادر روز رستو مکمل اعلان وکړې شو نبی رسول <سؤال> الله سلام اعلان وکړي دا تر قیامت پورې حرام نه او اعلان یو کرے واجب د مسلم دی چې نبی رسول الله پرمایل چې انی كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء ما مخ کی اجازهت چمو تا کا و ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه اس الله تعالی دا تر قیامت نو چا سره چی د دې زنانو د سوي د هغه لار د آزاد کی زنانه دی پری دی اپ کا سب پیسې میسی ور تور کړي نو واپس دا د مسلم روایت ته آغه عکت حرم شه اس یوب مزه بیماری پیرول بہت اگے نرست تو چکلہ د سړینه آزاد شو او د یوب لنې میره ست نو شیعاګانو کې اوس دا خبره موجوده خو هغه د کوم مشان جناقشتله هغه انتهایی ګنا ده هغه د دې آیات ندامت لبل بمستمتعتم به منهننا هغه چ تاسو د دې خغ نسره د پر پیداواله د دې تخله منذوری ورک دا مطلب د دې زنا هغه ست غلط او کدا مطلب د دې نه تاسو دا چې دا حلال بیا حرام شوه بیا حلال شوه او بیا تر پورې حرام شوه نو دې آیت باندې بیا عمل نشته دا منسوخ آیات منسوخ مطلب دا چې دا الفاظ شتا خدا حکم یې اوس کو شریعت کې نشته شیعاګانو کې ایران دوسم سټایل ته دپتري د دې لپاره باقاعده تصویرونه پراتي نمبرې پراتي آیت تلپونو کې راشه مو تاو کې دفتروال خپل پیسې والی او سړې زنانه سره کوتځي غفتور سره بیا واپس دا شریعت کی حرام دی انتہائی گناہ دی دا آیات مطلب یا نکاہ دے او کنکاہ مطلب نشی متعای مطلب شی نو آیات بیا عمل والا ندے عمل پدے ختم شوئے دے دا پہ اقتداد اسلام کیوں اس پدے آیات باندے عمل نشتہ نو اکشتہ آیات کے نور خبری نیم آیات خو تیمرا برشو والمقصنات حرام الكريشيدي شادي شده خزی والمقصنات شادي شده دخم ما حرام حرام نشو مقصنات شادي شده والنفس اناه من النساء او حرام اكلي شي ودي شادي شودا من النساء دخلنا الا ما ملكت मगर اه شادي شودا خزي اغوين دي ملكت ايمانكم شي مالكان شي ودي خلاص مستاسو كتاب الله عليكم ذلك الله ده لكل كري الله ده دا فرز الله ده دا عليكم فتا سبان دي وَهُوحِلَّ لَكُمْ أُوْحَلَى الْقِلِهِ اسْتَعْسُ لَبَارًا وَهُوحِلَّ لَوْحَلَى الْقِلِهِ شُوِدِي لَكُمْ اسْتَعْسُ دَبْارًا مَا آغَزَنَانا وَرَا غَذَلِكُمْ چِى اللَّهَ دِينَ دِي أنتب تبودا چتاثب داغي تلبكوي بعموالكم تمالون خلصرا محسنين تبدا سحان كي محسنين چب نكاة كون واد کون کیه غیر مصابهینا اونی زنا کون کی نمطان آنا جایز ده اغوز بنا ده زنا ده اغوازن ری فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ بِنْهُنَّا فَسْآغَ فَمَنْ فَسْآغَ زَنَا استَمْتَعْتُم بِهِ بِنْهُنَّا چِتَا سُفَيْدَوْا لَا فَنِيَا كَتْسَنَا دَعُوِيْنَا <وجورب> مانا دمار مانا وجور به معنا ده مہر ده نه مدعی بدلته نه مراد درست تم پدې منا راضي ور پس یاد کی فاعوهن فسور کذیتہ وجورهونه ما مهدای پریوته اودان زندي ولا جنا علیكما او نشته ده گناہ پتاس باندې فيما فاز یاتون کمور ده مہر کې ترا وې به جتا راضي شیخ عزی خان دا قوی من بعد الفريماتي روستو د پر اسکولو مکررونه چې مکرر شداغې نو استو کمي زیاتې کوي ان الله يعلم ان الله تعالی كان عليما حكيما ده علم وله حكيما وحكمت وله يا ولي ولي يا فلاهرين يا کوذ المذين کم حلال ذکر شو یا حلال نصیب کی کومه طریقې ذکر شو په هغه نصیب کی کریم احمد تزمنا راضی شي خدا ته زموږه راضی شي الله قبر خرد کستا رضا نصیب او برص الله تعالی